Keluarga ini atau mengenai yang takut saja tuan, kita mesti ada kompas dalam hidup. Maka kompas dalam hidup kita adalah Rasulullah SAW. Apa pun kita lakukan dalam hidup, what would Rasulullah SAW do? Kalau aku sebagai pekerja, kalau aku sebagai telanjang, kalau aku sebagai suami, bagaimana? Bagi dalam kekuasaan dalam apa yang lakukan? dan kalau kan bainan al-habib kalau jihad dan tanzam wal jin pada pagi jadi tuan-tuan kita dengarkan penghaji mengenai tarjih bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang indah dalam institusi keluarga kami menjemput dan mempersilakan al-fadhil namun sebelum itu ada permintaan untuk kita stand up for Singapore environment untuk kita berikan ruang jadi ada jemaah, -jemaah lain yang lain dapat tengok ngam ya. alhamdulillah boleh kita tetap hilang ataupun menghentuk sikit perempuan eh Aa, baik terima kasih kepada Allah Tengah baik Sampai sahur insyaAllah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Al-Fatih Ustaz Jadi kita mungkin nak perbanyalah Bagaimana agar kalau Ustaz dapat bawa kita bayangkan menaikkan dalam bagi kita sosok seorang insan yang kita rindu yang kita cinta yang kita nak jadikan penumpuan hidup iaitu bagi dia nanti sangat selam dan mana dia menarjani keluarganya untuk mendapatkan kelebaran dan apa juga nasihat-nasihatnya untuk kita agar kita dapat pegang sebagai prinsip hidup dalam menjaga keluarga kita pada masa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pimpinan dan ahli ahli yang kuasai masjid, saudara-saudara perempuan dan hadirin hadirat yang dirahmati Amin. Kalau kita melihat kepada konsep keluarga kalau kita berbicara tentang Nabi SAW Nabi Muhammad jadi itu adalah pengwajib contoh yang sangat baik daripada Rasulullah tetapi tidak salah kalau kita melihat daripada contoh Nabi Nabi yang lain, sebab Nabi-Nabi yang lain juga merupakan contoh-contoh tenagaan rupanya Nabi Nabi Warahim Nabi Warahim di tuan-tuan isteri dia Namode Siti Sarah. Istikwar. Siti Sarah di seluruh tuan adalah perempuan yang paling cantik. Perempuan yang cantik. Sebab itu keturunan Siti Sarah menjadi cantik cantik. Nabi Ibrahim kawin dengan Siti Sarah dapat anak namanya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq dapat anak namanya Nabi Yakub. Yang dapat anak namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah laki-laki yang sangat-sangat. Yang sangat teka. Tak berapa orang mengotong buah, takkan terputus jari. Terpegul oleh yang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cantik. Keturunannya daripada apa? Daripada sisi Nabi Korahim. Sisi Sarah, nenda ni. Opa ni adalah bantu kita. Ini nenek daripada Nabi Ibrahim kawin dengan Siti Tara dapat Nabi Ishak Nabi Ishak dapat Nabi Yakub. Nabi Yakub dapat Nabi Yusuf cantik Nabi Yusuf sehingga ambil daripada keturunan daripada keturunan apa nama Siti Tara sebab itu kalau kita kata Syiria kalau kita kata Jordan mengatakan bahawa mereka adalah keturunan orang-orang daripada zaman Nabi Nabi Yusuf, keterunan Yusuf AS daripada Syirah, sebab itu perempuan-perempuan laki-laki Syirah tegak-tegak belakang ya, abang-abang kalau pergi Jordan pergi Syirah tak baliklah dengan belakang dia tak alam dalam, itu jadi, kita hanya tengok tapi, mahalah, ya, satu ratus ribu, dua ratus ribu pelajar kahwin je sahaja kalau masuk buat lain, harus satu ribu bagi belakang jadi kalau di Malaysia, 1,004 tak Kalau bawa ceramah belum di sini. Jadi tuan Siti Tarak di Pertama, tapi lambat katpahan. Lewat katpahan. Nabi Ibrahim dah lewat katpahan. Tapi Nabi Ibrahim tak ada nak marah-marah, tak ada nak mengamuk, tak ada nak mengutuk, itu dia di Siti Tarak. Kerja Nabi Ibrahim ialah doa, doa, doa, doa untuk dapat anak. Yakin pada Allah. Orang yang doa ni ialah orang yang yakin pada Allah. Dia minta. Kenapa Allah tak bagi Kadang-kadang lah berat tunai kan doa kita lah. Allah suka dengar suara kita. Bila kita sakit, kita meraih. Bila kita sakit, kita merintih kepada Allah. Allah suka dengan kita merintih. Sebab tu kadang-kadang tak dalam, tak sembuh. Ada orang yang langsung tak pernah sakit. Bangga, dia tak pernah sakit. Itu kan meraam, tak pernah sakit. Jadi tuan-tuan jangka bangga-bangga pula tak pernah sakit. Saya ah, bangga, saya tak pernah sakit. Tapi kepala pun tak pernah ulat, meraam. Tapi, Tapi jangan pula tuan-tuan jadi penyakit. Nanti keluar balai mesti, dulu tengah-tengah jalan buat oh, aku kan nak penyakit. Tak jadi faraun gitu dia. Itu namanya tak cerdik, ala eh bodoh. Jadi tuan, tuan Yang Nabi Ibrahim tak ada musuh isteri. Kadang-kadang tu oi perempuan tu, oi mandul, oi tak guna. Dan Nabi Ibrahim bukan ada kawin lain pun. Kita sekarang baru kahwin 2 bulan isteri tak kandung. Apa cadang nak kahwin lain? Baru 2 bulan saja. Yang rileks, kata-kata-kata rileks. Yang Nabi Ibrahim, pukuluh-pukuluh tahun, tak ada pun, niatahkan kawin lain. Ada anak, Alhamdulillah. Tak ada anak pun, Alhamdulillah. Tapi Nabi Ibrahim, doa, doa, doa. Doa saja. Tak ada pun dia nak tutup. Sebab itu, akak-akak, kalau menantu, kita tak ada melandung. Tak ada melandung. Tak ada tanda-tanda nak dapatkan anak rileks. Jangan dia tutup dia menantu kita, kamu boleh, kamu lain, tadi. Tapi bila buah nak lima cucu. tak so Bukan cucu orang, macam cucu mak tak ada. Dia kamu tu, badan dia suruh, tapi tak ada mengandung. Ha, jadi menantu dah terasa, raya apa pun tak nak balik. Cuti-cuti pun tak nak balik. Tak soal pun, ikuti pun tak nak balik. Sebab asal balik je mak balik. Asal keli je balik. Maka menantu pun tak nak, tak nak, tak nak. Sebab tu Allah Al-Ahad je dia pergi US. Baik dia tengok orang-orang kursa lagi. Bagus aku tengok ma'arik. Jadi tu, Tuhan sabar. Nabi Ibrahim dia sabar. Dia tenang. Dan Tuhan tak lagi kerja Nabi Ibrahim. Dia ada dahwa jalan, doa jalan. Tak ada ribu pasal alam nak untuk, untuk. Kita kadang-kadang kita muntuk orang yang tak dapat nak. Mak bari tekanan. Ibu beri tekanan. Bila kamu pula salin biak? Asyik mak saja yang mengandung. Kamu tak ada juga mengandungi biak. Tetapi nak luri seorang isteri, dia faham. Nak luri seorang isteri, dia faham. Suami dia nak anak. Suami dia nak Zurya. Dia faham. Akhirnya Siti Sarah cakap apa pada nabi ni korang tu? Abang. Abang kahwinlah dengan hajat. Pembantu kita. InsyaAllah hajar dia boleh dapat anak, boleh lahirkan anak, raya ni rakyat tua, rasa harap kau untuk dapat anak dan titik. Nampak? Isteri yang soleh, dia faham tentang suami. Dia kakak, cikgu -kak, saja apa tentang <laughs> suami. Dia kakak, aku kenal dia. Abang nak kawal lain, kawal lain. Siti Sarah, nampaknya. Siti Sarah kata, Abang, kawal dah baik. Sarah izinkan, kawinlah dengan Siti Hajar. Masya Allah. Tak ada dia nak cupik pola, tak ada dia nak walling Nabi Muhammad. Yang kata, kurus dah betul. Tengok orang-tengok orang saja. Cungkil mata suami. Tak ada, tuan-tuan. Jika kata Abang, kahirlah dengan istri Hajar. Supaya dapat saya juga tumpang muda. Saya juga boleh dapat anak saya juga. Nak cerita. saya pun. Tak apalah jadi anak saya juga. Akhirnya kahwin terempuan. Dia kahwin Nabi Ibrahim dengan istri barunya, istri Hajar. Ya, baru kalau kita lah Abang, kahirlah dengan istri Hajar ke Abang. Agak-agak Abang jawab. Tak payahlah yang dengan awak pun dah tukul. Tak apa, saya izinkan. Agak-agak apa jawapan ya, tu, tuan? Tak apalah kalau awak dah baksa, awak buat. Eh. <tuh> <tuh> Harus sekali dah tak akan baksa dia. Aluh, oh, banyak betul. Akhirnya kahwin dengan Siti Hajar. Dalam tu, buah Nabi Ibrahim, 86 tahun. Kahwin dengan orang muda, kahwin dengan anak. Namanya Nabi Ismail ala Ismail. Maha Allah Taala. Selia 84 86 85 sebenarnya berdaya maju lagi. Saya nah, dengan takut. Nabi Ibrahim dapat anak. Nabi Zuaibina dapat anak. Siapa yang tak boleh terima? Siti Sarah. Bila hajar mengandung, bila hajar melahirkan anak Siti Sarah tak boleh terima. Jeles datang secara tiba-tiba. Abang Bawa Siti Hajar, bawa anak dia, keluar dari rumah kita. Saya tak boleh tengok, boleh. Saya tak boleh tengok, saya nak bawa. Saya nak sedang bersikit mudah-mudahan. Bayangkan, Tuan-Tuan, dia yang suruh kahwin. Dia yang suruh kahwin supaya dapat suriah. Bila dah kahwin, bila dah dapat anak, disuruh Siti Hajar, keluar. Dengan anaknya yang masih menyusu. Itu sifat orang perempuan. Sifatnya kadang-kadang, nama pun hawa. Cuba seorang tengok. Saya duduk dalam bilik sebelah, hawa dia sejuk. Sebab ada aircon. Bila kita datang ke sini, hawanya panas. Sebab ada cipas aircon tadi. Hawanya okay? agak panas. Betul -betul. Cuba kita duduk di luar, Hawanya sejuk, pokoknya banyak. Cuba datang untuk memuangin pokok pun ni capuk. Cuba hawa tak ada, angin tak ada, panas gila. Begitulah sebab perang-perang luar yang tuan-tuan tak faham. Mereka liberalis. Eh. Ada maksudnya mereka suka, ada mereka maksudnya mereka sayang, ada maksudnya mereka nak marah. Sebab tu orang lelaki-lelaki kena sabar. Cuba tengok Nabi Ibrahim. Abang bawa ajar doa. Nabi pun dahil tak ada marah. Tak ada tekih, tak ada tumbuk, tak ada penampau, tak ada diperanjang, tak ada diperanjang, tak ada Dia kata dekat Siti Hajar, marilah kita keluar saja, kita cari rumah belakang Kita cari tukar lahirnya. Dan Siti Hajar pun tak marah, tak guna sumpah. Perut. Tak ada, bawa anak for baby, bye cara, tak Siti Hajar keluar Nabi Ibrahim, keluar tanpa malam-malam, sebab aku Nabi Ibrahim tak malam. Dia ingat dan dia jasa isteri pertama di Siti Sarah, yang begitu lama beredeman. Susah payah pertama Nabi Ibrahim, lama beredeman. Takkan sekali perbuatan Sarah, sifat orang mesti ada jealous? sifat manusia ini mesti ada pemarah. Dalam diri kita ni tuan-tuan semua sifat-sifat ni ada, cuma kuat dengan tak kuat aja. Sama ada kita nak ikut atau tak nak ikut aja. Mana ada orang yang tak ada sifat malam? Dalam bersih ni ada yang tak ada sifat malam? Ada. Yang tak ada suci <tik> kan? ya, Abdul Wahab. Kafiran ni kita ambil ke anak-anak baba. Oh, tak mau apa ya? Inilah namanya family <tik> plan. Salih kambing, tunggu depan bimu. Tak ada tangga. Hei, mau pergi Saya nak pergi ke rumah pilih bisnis saya. Kalau pilih rumah, anak-anak, suami yang teringat bertidak sering. Habis itu anak-anak mana? Anak-anak pergi mana? Anak-anak pergi Oh, bagus itu ayat-anak. Namanya ialah family planning. Tu pun dia. Dia ni sama-sama. Sabar, sabar tu kan. Sabar. Ni, sudah dia macam untuk ni saya setuju, macam itu lagi tu. Bukan tu, <tuan> cuma ada sikap marah, cuma nak tunjuk ataupun tak tunjuk sebab tu, Allah kata walaupun ka sami baik. Orang yang menahan marah walaupun dia nak marah dia sabar. Begitulah dengan jelas semua orang ada sempat jealous. Tapi Islam ajar, jealous ke mana? Hatta ke mana? Sentih ke mana? Yang Allah rada. Jangan jealous terlampak gini. Jealous terlampak apa? Oh, dia banyak wang. Tiba-tiba dengan wang dia banyak, dia bersekak. Ya Allah, aku pun nak lah macam tu juga. Aku pun nak lah bersekak juga. Yang tu disuruh serupalah kita jelas dengan orang yang mengajar bila dia mengajar, orang datang ramai belajar dengan dia, kita jelas juga ya Allah, aku pun nak mengaji juga aku pun nak mengajar macam dia juga aku pun nak tarik orang, juga yang pun disuruh, jelas dia macam itu tidak menjadi kesalahan pada kita jelas yang lain-lain tak payah tak payah yang itu tak digalakkan dilarang pula jadi nanti orangnya, bila disuruh keluar keluar Nabi Muhammad dia tak malam-malam, kita tiru sifat Nabi Muhammad. Kenapa kita nak malam dengan isteri kita? Dia yang jaga nak kita. Dia yang melahirkan anak kita. Dia yang mengandung seksa, tuan-tuan mengandung. Nak salir seksa. Masa tak bersalin, lagi seksa dari kata-kata mengandung. Orang mengandung senang, baby jenisnya. Mengandung sembilan bulan, lapan bulan, tujuh bulan, buruknya besar. Tapi boleh tidur mak dia. Baby ni tak menangis, tak meragam. Mana ada ibu yang mengandung baby dalam perut menangis? Duduk dengan kuliah, panggil, soalnya perut dia. Kuat, kuat. Tapi tak apa yang menangis. Dalam perut saya. Mana ada dia menangis? Tak ada. Mana ada baby demam dalam perut? Mana ada baby meragam minta susu, minta itu? Tidak. Baby dia akan tak meragam bila dilahirkan. Bila lahir dia mula melangir. Bila lahir, dia mula meragam. Mula dia demam. Mula dia demam kuning. Mula dia demam capak. Mak bapak lagi susah. Yang paling susah, mak dia. Kita tengok pekerja Mak dia belah dia. Dan dia yang belah, aku kenapa pun aku nak marah? Dia yang masak pada aku, kenapa pun aku nak marah? Dia yang layan lah, nanti selama ini. Sebab aku aku nak marah? Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar. Silah. Tuan Siti Hajar ikut walaupun sedang menyusukan anak. Jalan, jalan, jalan, jalan, sampai di satu tempat, berhenti. Kata Nabi Ibrahim, di sini lah tempat tiga kita. Tuan Siti Hajar pun tak banyak. Padahal tempat yang berhenti itu ialah mungkin gunung, ganang, padang, batu. Tidak ada sungai, tidak ada air. Tidak ada Mustafa. Ya, mesti tak faham dah tu. Kalau kena beraba. Mai dek sudah kesudah. Tak payah tak ada rumah, <g upside time cup> tak ada bumbung, tak ada selalunya tak ada aircond, tak ada tak ada tak ada tak ada. Nanti sini pergi ni. Duduk di situ buat kem untuk anak-anak duduk Nabi Ibrahim kata, Haidah, kamu tinggallah di sini. Aku nak balik. Siti Hajar sekejap, Nabi Ibrahim. Abang, apa tinggalkan saya di sini. Nabi Ibrahim tak jawab. Sekejap lagi, Abang, apa tinggalkan kami anak-anak di sini. Nabi Ibrahim tak jawab. Tiga kali Siti Hajar tanya. Adakah Abang tinggalkan kami di sini, apa benda pun tak ada? Adakah ini perintah Allah Subhanahu wa Jawab Nabi Ibrahim, Allah perintahkan aku tinggalkan kamu di sini. Lalu aku tinggalkan kamu di sini di bawah pemeliharaan Allah Ta'ala. Tinggallah kami. Bila sebut Allah suruh tinggal di tempat dia. Kalau Allah yang perintah saya yakin Allah akan jaga kami. Saya dan anak saya. Baliklah engkau. Insya-Allah. Punya to'ah, istri dia punya jantik kepada Allah. Kalau akak-akak, suami pergi kursus dekat Malaysia sebulan. Haa. Dia no, abang nak ke mana? Terus-terus Di mana? Langkawi. Berapa lama? Kursus. Abang bertiga tak biaya untuk kita. Aku tinggalkan perdayaan kamu pada Allah. Agak-agak iskin nak jawab apa? Apa nampak hari ni? Saya tak sanggup tak yakin kepada Allah Taala. Nabi Ibrahim, dia tak leh apa yang Jalan terus tak tengok belakang dah, tak tengok belakang dah. Kalau dia tengok kesia pada anak, kalau dia tali ke belakang ni kesia pada isteri dia, dia yakin Allah yang benar. Nah, tuan-tuan so di situlah kuasa Allah. Jadi kita yakin kepada Allah, apa yang kita cakaplah, dijadikan rumah cari air, pulang adik cari air. Anak-anak menangis sudah kering, bukannya habis. Nampak balikkan tak di kakinya, keluar air zam-zam. Ditinggoknya air zam-zam, dihajar tepung air zam-zam. Sambil di tepung air zam-zam tu, dia bercekap zam-zam, zam-zam, zam-zam. Airnya zam-zam tadi tu jadi kelapa. Kata ulama kalaulah -kalau dibiarkan tidak terkepung, kercaya akan jadi sungai. di kita nak terkaitkan daripada jalan-jalan kami Jadi tuan-tuan, kita nak fikirkan daripada jalan Tabawiyah Nabi Qur'an ini, iya. bagaimana seorang suami harus melihat kesabaran, kesusahan, ketekunan seorang isteri. Kesabaran seorang isteri, maka nilailah benda itu. Jangan asyik nak malah, nak malah, nak malah, nak malah, nak malah. Yang kedua yang kita kena lihat ialah, sifat manusia. Kita kena faham, dia ada sifat jelas, dia ada sifat marah, dia ada sifat tak suka dan sebagainya. Faham, dan faham keadaan itu insyaAllah. Tuan-tuan tak dapat membimbing keluarga-keluarga menjadi keluarga yang dikasihi oleh Allah. Dan yang ketiga, sebagai seorang istri. Letakkan kenaatan, letakkan keistimewaan, kebaikan kepada suami. Bila arahan suami itu bertepatan dengan arahan daripada Allah, maka kita akan membentuk sebuah keluarga yang sakinah, yang direzai oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah SWT, itu sebabnya ketemu kajimah tuan tuan tuan mengenai bagaimana kita menjadikan kisah para Nabi dalam Al-Quran al, al sebagai sumber motivasi dalam hidup kita. Salah tuan-tuan, kalau saya boleh tambah dalam ayat, -ayat Al-Quran, bila Allah menceritakan dan berlain waktu dengan para Nabi, para Nabi itu lebih daripada orang ataupun jantinanya mereka berhubungan lelaki. Jadi mereka menatakan anak mereka, Ya Munayyah. Nabi Yusuf Sampai boleh cerita dengan mimpi dia, dengan ayahnya Bayangkan, betapa rapatnya hubungan seorang lelaki, ayah dan anak Dan betapa pentingnya ke lelaki sebagai ketua rumah tangga ha, Ini yang sampai ada 30 negeri soalan ni Saya kira soalan tentang ada mata ala utar, apa-apa semua Saya pun tak dapat nak menjawab ya eh? Dan insyaAllah kita akan jawab SMS-nya pada masa yang akan datang ha, Soalan tentang hukum, tentang soalan Tuan-tuan, saya tadi menceritakan tentang kawin lagi, kawin lagi. Saya ingat satu dialog antara orang Singapura dan orang Malaysia. Orang Singapura dia dialog dia kata saya, orang Singapura, kita selalu gunakan bahasa apa, tuan Bahasa Inggeris, kan? Bahasa Inggeris. Jadi, kita bila guna bahasa Inggeris ni, satu H-O, kucing, dia panggil cat kalau singgulan ke kalau plural jadi cat ha dia tulis kalau subject core range to plural jadi apa contoh tu tambah kan s satu pen kalau lebih dari satu pen tambah x jadi Pen. kalau satu isteri mampu dia tu tambah juga contohnya ha macam tu jadi apa contoh mampu tambah x ada dengan push kita berdiri oleh krewa jadi di sini ada sebagai pengajaran-pengajaran daripada para mandiak yang boleh kita ambil pengajarannya contohnya mengenai Siti Pala. ini yang saya komposkan Ustaz ada banyak peranan mungkin kita jawab yang satu ringkas dulu mengenai tadi Ustaz sebut tentang Suriyah ada tiga SMS yang bercerita tentang Suriyah saya sehingga sekarang belum mempunyai Suriyah dalam negeri di situ, eh, kadang negara-negara struktur konfederasi adakah amalan-amalan ataupun apa-apa kajian tentang tentang perkara-perkara sains di tempat Baik, terima kasih. Tuan so, saya, masya-Allah, masalah sahih madrasah. Qala hamlana min azwajina wa zuriyatika qurratul a'yun wa ja'alna Masalah tentang zuriat ini ialah persoalan tentang Tuhan. Nak buat macam mana? Dan malah Tuhan tak bagi. Kita hanya berusaha. Sebab itu bentuk-bentuk berusaha untuk dapat zulian macam-macam. Ada yang pergi jumpa pakar. Dia tanya, saya subuh atau istri saya yang tak subuh? Atau dua-dua tak subuh atau dua-dua subuh? Jadi akan dapat jawapan. Sekarang ni kalau manusia ini kita semakin lama semakin canggih. Allah SWT dalam Al-Quran kan wafi al-fusikuh pada diri kamu itu ada tangga tanda kebesaran Allah kita macam-macam kalau agak kita tak dapat mengetak lagi penyakit ada orang yang letakkan di ibu jari di jari untuk mendapatkan perjalanan -kan. kalau di ibu jari tangan tak boleh di -kan pada ibu jari kaki letakkan alat supaya dapat kesat sama ada pernafasan ni okey tak okey? Itulah sifat moden kita. Kadang-kadang kita dapat kris penyakit kita daripada najis. Uh, ada orang yang dapat kris penyakit daripada air tulang belakang, daripada najis, daripada air kencing. Tetapi mungkin teknologi akan datang dapat kris daripada kulit, ataupun daripada rambut. Yang mungkin rambut akan dijadikan sebagai suatu alat untuk mengkaji dan mengetahui apa cara hidup. Dulu orang tengok daripada mata, maka dia boleh tahu status kehidupan dia. Adakah dia orang macam ini? Adakah dia orang macam ini? Dulu-dulu orang akan sepak tangan. Dia orang dulu-dulu tengok sepak tangan ataupun tengok dalam angko. Ya, kalau kaji pada Ibbagir dia timbang sepak tangan. Kulit ini bertemu dengan kulit ini katanya cikgu boleh akan tahu orang kaya <Sum> Tahu <-tuk> pulak ya. ya, ayah cepat kalau ibu mertika we dengan dia macam ayam bertelur di atas bar di si ibu mertik ada yang tengok daripada mangkuk itu tujuh pak belarang kalau tak nampak tadinya anak nikah. Oh, pak yang kita kita itu tuh yang penuh betul sekali orang temu daripada mangkuk. Subuh tak subuh, tengok daripada rambut Sehat tak sihat, tengok daripada rambut Tengok ke depan Allah buat, Jadi kita boleh mengetahui dulu-dulu Rasulullah kata Allah Nak subuh tak subuh, tengok kepada jari Sebab itu masa kita meminam Kita boleh tengok dua Muka dan pergelangan kangan Kenapa ditengok pada muka perempuan? Sebab nak tahu cantik, tak cantik Tengok pada muka itu sebab itu kalau kita pakai purga, pakai jilbab hijab, bila belah lelaki-lelaki datang menghinam, dia kata pada kita anak boleh ke buka celiak untuk bukanya? Makcik nak tengok buka anak? Boleh. Tak boleh budak tutup. Tak, tak nak buka. Tak nak, nak nak. Lihat saya, tak nak, nak, nak. Ya, tak nak belah. Jadi boleh buka buka, buka tengok usikah uh, orangnya buka buka misainya panjang <tuk> betul lah betul lah nak tengok buka datang tu diturunnya kita tengok cantik tidak yang kedua ditengok pada pergelangan tangan sebab apa nak tengok orang itu putih atau gelap tengok pada tangannya tangannya gelap anaknya tak ada orang walaupun mukanya putih ustaz muka dia busuk Ya itu whitening. <laughs> dia tak pakai dekat tangan dia pakai dekat muka. Muka dia cerak, tangan ya Allah gelap. Yang kedua, nak tengok kurus tak kurus, tengok kepada tangan. Kalau jari dia mulih-mulih halus-halus, orangnya kurus. Tapi kalau jari dia ya Allah, hitam-hitam, Maknanya, sangat, nampaklah orang itu. Nak tengok kepada sungguh tak sungguh Boleh letak di sini Ikhma dia. dia Baik Jadi bila letakkan petang itu Semua dah okey. Maka pasca akan kata pula okey. Awak okey, Suami awak okey. Sekarang kita cuba aa, Tarif sekian Awak kena tidur dengan diri awak 12 hari bulan 18 hari bulan 20 hari bulan 12 kali 22 hari bulan Ada pasca yang buatkan tarikh macam dia panggah je kat selesa, kat rumah ni. Ya. Abang, dua bulan, satu bulan, saya pakai awak. Okey, jangan pandang-pandang. Tolong <tuk> so, bagi kerja samalah. Itu namanya, kita Dalam perubatan modern. Dalam perubatan tradisional. Banyak keadaan rawatan-rawatan daripada akar lah, benda lah. Lalu saya, ada ambil daripada daun. Kalau tahun dulu ada pokok yang payah, yang ada juta-juta, juta, juta, juta, juta eh, akar ni. Akar itu diambil, ada yang direbus di bilum, ada yang dijadikan lapik di bawah pantai dan sebagainya. Macam-macam bentuk. Tetapi pokok pangkalnya ialah Tuhan, semuanya di bawah kesentuan Tuhan. Allah Ta'ala tersebut dalam Quran, dialah yang menjadikan kepada kita apa yang ada di dalam rahim kamu. Dia yang cikta kita. Apa yang ada di dalam rahim kita? Kita pun tak tahu dia lelaki itu perempuan, kita tak tahu. Walaupun teknologi sekarang boleh trace tengok. Anak dalam perut itu lelaki ke perempuan? boleh ke girl? Satu belum tentu, keluar girl. Walaupun kita nampak boy. Walaupun kita nampak buat dia tentu keluar boy. Mungkin girl. Sebab kadang-kadang syaitan berada di sini. Syaitan berada pada scan. Dia nampakkan budak tu macam boy. Kita pun cari nama boboi bila lahir buku geger eh, eh, ini buku budak dia bawa dekat doktor dia bawa dekat anak saya dah cek pom pom lagi-lagi kenapa perlu buat akhirnya kita dah benci dengan anak Supaya itu tak payah nak cek-cek lah lelaki itu perlu buat kan ambil lagu Ashir Mahjul dengan adik Ja'far itu mudah-mudahan lagi sama Tak orang berlilir ipukida manca duduk adik kepala datang ajimah moyang muda muda pasal si ada lagi ke majul ni siap semua majul dia ajimah yo ni dia tak boleh menyanyi tapi bila beli paksu jadi penyanyi lama-lama jadi penyanyi kita 16, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, makin 56, 56, 56, akhir 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, tetapi Tuhan yang tak dapat ini ada seorang iblis selekoh, dia kata, Ustaz, suami saya, dia pergi dengan jerama Ustaz, dia kata dekat saya, dapat anak atau tak dapat anak itu urusan Tuhan, saya nak kanya kepada Ustaz, adakah Tuhan nak bagi pada saya anak kalau saya langsung dia tak sentuh? Dia kata-kata saya, Pak, sabarlah, Allah tak kisah anak, tahu macam mana? Memang tak kagilah, saya langsung tak disentuhnya, Ustaz. Eh, bro. Janganlah tak sejak itu. Kenarlah ada usaha bagaimana nak dapat anak. Ini tak disentuh, Abang, saya nak anak. Allah al-Izim, Tapi Tak sekejap, apa, mula, kawin, sekejap, apa-apa, Ustaz, buat, Nami, Ya Allah, kita tak berserah. Kalau tak berserah, tak dapat. Dilek, brother. Mana ada yang ada yang ada yang yang ada Orang tak ada anak pun bagus. Sagi ada satu orang, tidak ada anak. Oh, makcik dengan makcik, tak ada anak Lalu, pun. Lalu, dia pun tak ada anak. Dia pun boleh anak. Kan? Bila bila anak angkat, anak angkat tadi menyusahkan mereka, bukan sakat mereka ini susah. Dengan-dengan saya susah. Masya Allah. Susah saya macam mana? Bila anak-anak anak seorang yang anak angkat nakal, dia orang hantar dekat saya, suruh saya dulu. Junti sekolah duduk di rumah saya. Saya makan dengan dia, sekolah dengan dia, semayang dengan dia, pergi ceramah, saya bawa apa-apa dia. Dagang-dagang empat hari dia tinggal rumah saya. Sebab saya nak tolong, nak tak pergi, ya. Muda. Bila dia tak balik, ke rumah dia, mahu angkatkan telefon. Ustaz, adakah hilang kejahatan? Saya kata, tak perasanlah, ada jantan di setiap mesti, kan? Ya? Kumpul-kumpul kebiraan Duit menghilang. Dia menangkap menghilang. Tapi dia juri. Hanya angkatnya. Dia empat hari dulu beri saya. Masya Allah. Saya pergi cerama. Dia ambil handphone saya. Dia ambil handphone saya. Dia topak handphone dia. Bila sampai duit dekat saya. Apa salah yang dia ambil handphone aku boleh? Apa yang permintaan untuk topak? Dia tak... Ah, dia yang setuju. Sekali pemintaan 200-200 kena lima kali ribu. Satu yang minta topak. Rupa yang gendong dalam penjaja saya. Saya dengar drama. Dia topak masuk kampung ni. Tasyas gila pun dah penjaja. sudah beri kepada saya. Hantar tu saya, tuan-tuan. Kecil-kecil sekolah ni. Saya bawa budak-budak ni. Terima saya Sekarang tak duduk dengan saya lah. Sekarang tak duduk sekolah. Mesti aku duduk dengan drama. Dia sekarang selama 50 bapak yang akan datang ke sekolah Jadi tuan-tuan yang nak dikira hubung dengan jenayah Dengan sementing di bawah tempat Jadi tuan-tuan, sampai pada satu tahap Motor bapak angkat dia terbakar Kenapa terbakar? Dia curi minyak petrol Motosikal bapak dia Dia ambil biur, dia masukkan dalam tangki dia risak Kemudian dia bolak botol Sambil dia risak, dia teronggung jadi kui punah. Kalau to foto bapa ni dengan foto dia mula tu. Bapak kedatangan mak dia ayah sudah selesai. Budak ni mula pada 17 tahun. Dia tu ustaz saya dah tak berapa dan saya tak mampu nak saya tak mampu ustaz. Tak mampu pula ustaz nak berdua ustaz. Masya-Allah. Bila saya cecuk dia semalam dekat nak. Saya cucuk dia tak ada pukul 10 kali baru dia bangun. Bangunnya tak payah banyak dah dia tak akan Dia tak akan pergi dia. Budak tak dia dia orang tak mampu, lah. mampu kalau saya tengoklah. Subhanallah. Ah so, dia mahu apa nak dia kata apa? Pastu lah Allah tak bagi kami anak pokok-pokoknya Bukul kami kalau Allah bagi ada seorang olah hancur budak Kami ni tak adanya kami tak boleh budak ni. Sampai ketua kata sekarang jadi aman, boleh bayang dengan senang, boleh ibadat dengan senang-senang. Tapi senang. pada kami lawan namanya peserta Allah. Kami ambil budak bela dia kalau kami nak pangkat susah, nak layak susah, beli kami susah, tinggal di rumah susah. Kami nak pergi rumah susah, kami nak dipulihkan di kerja susah. Sebab duduk di baca hal yang. wang. Nampak, tak buat Itu pengalaman ni. Jadi kalau kita nak ada anak, enjoy your life. Kalau kita ada anak, Alhamdulillah, enjoy dengan anak. Pada mana kedudukan ikan, itulah yang terbaik. Sebab Allah itu maha Bijaksana, Allah maha al Allah maha al-adhamni al-im. Jadi, tuan, -tuan jangan tantang. Dapat anak seorang, Alhamdulillah. Tiba-tiba Allah ambil pula anak itu. Alhamdulillah. Ini ketentuan. Tuhan. Dapat anak dua orang, dapak orang pun, Alhamdulillah. Langsung dapat anak pun, Alhamdulillah. Adik-beradik -adik saya, setelah orang campur dengan mak ayah boleh buat tim pun mak meninggal, bapak meninggal dua adik-beradik -adik meninggal abang yang sulung meninggal terakhir dua hari meninggal adik yang kecil sekali umur dua tahun setengah meninggal yang sulung meninggal, yang bungsu meninggal sekarang tinggal lebih sembilan ada anak ramai pun bagus tiap Setiap hari abang-abang, apa-apa -abang, abang -abang, abang -abang, sekarang ni semalam ikut kebedung Malam ni di Nazar, sekarang di Ramitab. Tiga kali tu saya datang kuliah, tiga-tiga kali ni pahala yang sangat besar dapat pada mak bapak. Sama ada mak bapak itu sudah meninggal atau masih hidup, pahala tetap sampai pada ini. Itu istimewanya ada anak. Lagi ramai, lagi bagus. Tiap-tiap kali dia baca Quran, dapat pahala. Tiap-tiap kali dia terayam, kita dapat pahala. Tiap-tiap kali dia buat sesunah, kita, kita mak bapak dapat pahala. Habis ustaz, makcik tak ada anak, makcik tak ada anak macam mana? Kalau penting dia, makcik pergi bila anak yatim. Beri imbangan dia pada rumah anak yatim, pada sekolah anak yatim. 200 dolar sebulan. Nak air biaya, budak dia. Sampai nak lah dia habis belajar. Tiap-tiap kali dia semayang. Tiap-tiap kali dia belajar. Tiap-tiap kali dia pergi menunjuk ilmu. Tiap-tiap kali dia menajar Kuat kuat yang sponsor dia 200 ratus ringgit itu pun, kuat kuat apa pahala kami di kuar pada beratus Jadi mana keputusan kita, rehato. Insya Allah bila kita rehato, Allah juga rehato pada kita. Rehato maknanya kasih. Bila kita kasih maka Allah Allah juga akan kasih pada kita. Allah Bapa. 10 muslimun ramadhan muminun rahimatullah. Tabel hadis ketiga. Uh, untuk memberi ruang kepada para pengumuman tabung Untuk sama-sama uh, menjayakan lagi majlis ini Dan juga sebagai satu amal ajar uh, Magi mereka yang ingin dan muria Berbanyak sedekat juga kepada para pelamaknya Alhamdulillah uh, Jadi kita sekarang pergi sementara uh, menunggu soalan-soalan Selanjutnya kita akan uh, uh, Para pegawai yang daripada mentir Akan menjalankan tabung insyaAllah Contoh berkenaan Allah, saya ingat lalu banyak SMS ya? Lebih kurang dalam 30 hingga 40 SMS Tapi semuanya berlikah Mengenai permasalahan Suami dan isteri Saya, saya tutupkan beberapa Untuk soalannya Antaranya, Ustaz Ini sama ada masalahan suami atau isteri ya? Suami saya Tak soalan, ya? tentu pula soalan, Ustaz, isteri saya Dah berumur seperti ini pun Saya ajak peciklah dia tak nak pergi, masih pergi, Ataupun salah satu soal yang lebih teruk lagi, Ustaz, ada istri, Ustaz, istri saya ni, dia selalu tidak tengah keramah ke, orang mengaji ke, dia akan buat perbandingan dengan saya. Saya tak pandai mengaji. Dan saya tak pandai mengaji sangatlah tapi saya mengaji juga. Cuma bila dengar ustaz-ustaz ceramah untuk mengaji, dia selalu mereka menyusahkan saya bawhi dengan you. Hebat. <tuk> ya, berserah kepada Allah. Jadi mungkin saya boleh umumkan kepada satu soalan. Soalan yang banyak ini. Bagaimana cara perhubungan suami isteri untuk saling menasihati? Ada ustaz pun yang memberitahu tentang kesabaran antara suami dan isteri. Tapi bagaimana sebenarnya? Soalan suami boleh menasihati istrinya untuk sama-sama melalui perempuan, untuk sama-sama di dalam bahasa ini dengan satu tujuan dan bagaimana boleh ikuti dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijaksana, dengan helah ke, dengan diplomasi ke, boleh menasihati suami untuk sama-sama di arah tujuan yang utama. kita boleh retakkan soalannya daripada permasalahan yang berbagai untuk sebagian sebaiknya pihak kepada sebuah terima kasih saya katakan kita ni perasan Ini masalah kita kita ni perasan dalam bahasa orang Malaysia kita sebut perasan Ya, perasan macam saya saya perasan ucapkan 24 jam ucapkan 24 jam syaraf 24 jam baca kita pada orang ramai 24 jam tiang hari itu itulah video saya malam nanti kita ada anak Allah besok pagi saya jumpa di Ibu, Ya Allah pukul 11.00 pagi pukul 3, saya dah masuk ke di konti radio, saya kasi video radio malam besok, saya ada korea Maghrib Hari Selasa pagi saya dah ke Kuala Lumpur. Ada seminam di Kulumpur. Habis minam pukul 6 petang. Saya nak kuih, saya pergi pulang selama di al Malam pada Selasa. Kemudian kat Bali dah. Puskilah pagi, Al-Arabu saya ada dekat Tengu Biheng, Batuun. Malamnya saya ada dekat Georgetown. Hari Kamil saya ada dekat Juru Pula Binah. Mana ada dekat rumah tu Biheng. Satu hari bulan saya ada di Putrajaya, saya langsung di pilih sekinat, jam 10 malam. Jadi tak Jadi bila bila saya berceramah tadi, adakah saya ini konflik? Adakah saya problem? Kamil, terbaik? Tidak. Sebab <coughs> macam kita tengok cermin. Saya cikak rambut, bila ada rambut lah, cikak rambut. Tengok pakaian. Tetapi saya tak nampak bahagian belakang saya. Yang nampak bahagian belakang saya dia adalah isteri. Jadi berapa banyak orang yang perasan dia telah sempurna. Kalau dia telah sempurna, Allah tak suruh dia kahwin. Kenapa kahwin itu menyempurnakan? Saya sepenang. Sebenarnya saya sepenang. Dari mana saya dapat sepenang lagi untuk jadi Satu? Saya pernah kahwin. Isteri saya pun setengah. Dia pun tak sempurna. Saya pun tak sempurna. Setengah. Siapa setengah? Jadi satu. Inilah dia. Eh, tujuan perkahwinan. Saling legak bergab, melengkapi, Saling dolog-menolok. Saling menanti hati. Walaupun saya jawatan besar. Jawatan saya pun doktor. Maka. Tak. Kamu jumpa Dr. Paswa dalam bidang perubatan. Tapi dalam bidang lain mungkin ada orang lain yang boleh menasihati kamu. Penasihat yang paling baik adalah isteri. Apa-apa di belakang kata mungkin rajin belajar. Rajin datang mengaji, mana bantu mesti buat kuliah sampai saja. Tapi mungkin dalam bidang agama apa-apa bagus. Tapi dalam bidang lain suami lebih bagus. Jadi kalau dicantumkan sekali, bukankah jadi baik? Saya, kalau saya rasa saya yang baik Saya tak terima nasihat daripada isteri saya Saya takkan menjadi lebih baik Inilah tujuan kita berumah tangga Karena nasihat aku nasih Jangan gunakan dia. Kamu siapa nak nasihat aku? Siap, dia, dia aku tak betul, Dia. Ini bukan suami yang baik Alam, alam, alam Apa Aku tak nak ikut ya Apa Aku tak nak ikut ya Apa Aku tak nak ikut ya, o, Allah, ya. Atau, Sabar Alamak ini lah Tuan Kita tidak menjadi pendengar yang baik Saya baru sebut kepada Tuan, Tuan lah pendengar yang baik Walaupun belum tentu Nak cekut apa yang di nasihatkan Tidak Tidak pun tak nak Ikut pun tak nak, Aku cerita Jadi di sini Saya nasihatkan kepada Tuan, Tuan Yang mana datang di sini Yang datang kita tak pula Nasihat di Allah yang mabur jadi kita di sini tak ada siapa yang pergi. Saya sebagai penceramah, saya tak ada cerita yang lebih. Apa-apa pun saya kena tanya pada orang mak saya. Kadang-kadang dia -kadang, tanya pada anak saya. Semalam Irham tengok tak ayah dalam TV satu koran pertama. Tengok dia ya, nak komen apa juga ayah. Apa komen. tu, dulu bagi tak ayah nak komen, ke, nak komen ke nak komen ke nak kritik ke. Saya tak tahu. Hmm, dia semua yang nampak daripada jauh Kita tengok-tengok buka Ya aku misal tak ada Itu, itu komen dia Kita tak dapat nak dibuat Nak buat cara Nanti yang pakai misal palsu Kita kena tanya Tanya Pernahkah kita sebagai suami Tanya pada isteri Yang kita dah kawin lima tahun Selama 5 tahun kita kahwin Ada apa-apa konflik Apa, -apa, apa yang, yang tak puas kita tampak Aku itu saya nak tanya. Kadang-kadang agak tenang dengan saya. Apa apa ada pernah tanya pada suami. Abang kita dah lipat kawin. Ada tak apa-apa nak kau pilih apa saya? Ya tak apa Haji, perkara yang patut saya perbetulkan, tak mahu apa-apa. Kadang-kadang yang banyak kita problem kita mengadu kedo orang. Isteri kaya susah. Dia abang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 apa ok, Apa sangat baik, Abang sangat ringan, kan? Tapi yang suka. <SILENGEN> dan angkau pun jatuh nak lah, sebut, kena puji dulu. Ini tak terpuji. Ah dia nak cakap ni Cuma tengok Rasulullah, Rasulullah dinya di waktu Jumaat, dipuji Allah, segala Tuhan, segala Tuhan malaikat Jibril tu amin, dan itu amin, berapa Muhammad. Allah ya Allah yang muasa itu timur dan barat langit dan bumi, lah lah demi cinta tu. Doa Musa Allah taala berjenah selerapan dia, tapi minta sikit. Kita pula minta banyak puji sikit. Siapa nak pergi? Mula-mula puji dulu. Dia rasa bahagia sangat-sangat. ni, abang bener-bener dia tengah balik. Dia pilih hari yang tu lepas. Dia yang sebab tengah kat tangan. Dia kok, tengah-tengah si. Tak tengah kat tangan pun. Tak tengah betul yang tu. Dia tengah kat tangan. Cuma satu-satunya yang berbuku dalam hati yang Abang tak solat Dia ada yang terasa dengan Abang Kita ni makanan pun nak mati Abang-abang ya, kita ramai dah ada Maaf-abang kita pun dah tak ada Takutlah Abang kalau kita tak solat Macam mana Abang nanti mulai-mulai Orang tak solat ni apa-apa macam mana pun, orang tak ada apa-apa Cakap dengan penuh, memang lembut itu. Siapa-apa, apa-apa pun gitu. Ustaz tadi saya dah cakap tadi itu suami saya tak pernah pun cakap okeylah, aku yang tak mahu dia tak. Tak pun. Kalau dia tak mulakan, apa-apa mulakan dulu. Jangan tunggu orang mulakan, kita mulakan ibadah bila kita. Kalau kita tak mulakan, siapa nak mulakan? Tadi ustaz sebut, ah ha, di buka tuan-tuan, sila benarkan ruang ini ya, kita bagi peluang yang di luar untuk masuk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 boleh tak bercakap apa yang sudah kuat dengan Abang pula? Tadi Abang ada kuat saya. Sekarang selalu luangkan hati saya pulang. Selalu kena buat. Kalau tak boleh tunggu setahun-setahun. Lama-lama. Tidur dalam 4 tahun. Buat setiap minggu. Setiap minggu buat. Waktu makan. Waktu habis sholat. Bincang. Sebab tu habis semua kita diberjemah. Saya, ibu, macam mana pun tuan-tuan, saya jemaah pun tiada dalam rumah kan lain. Jemaah dalam makan. Waktu makan, kita bincang. Kadang-kadang kita nak tindih suami, kita tindihkan anak. Aiman, kamu sudah dah 15 tahun. Kenapa tak solat? Mak tak suka, kamu dah cukup umur, aku tengok minyai kamu. Kita mengalahkan minyai bapak kami. Bapak tengok, aku dah cukup jatuh. Tidak banyak. Cuma dia buat dengan kamu Sebenarnya tepat bila Bulu bapak kamu Kenapa tak solat Anak yang kecil Lima tak jawab Ayah pun tak solat <gul> Kenapa Fis itu katakan-katakan terpaksa Kita sebab itulah Allah Ta'ala jadikan anak Anak itu pun Orang dengar Orang dengar Aiman hamparkan setiadah Bentangkan setiadah kita solat Nah, kita cakap kita bapak Kaper dah, dah siap Kita semayang dah siap Kita semayang menjemah Anak kecil 4 tahun Tergedek-gedek-gedek cakap pada ayah-ayah Ayah, kita semayang mengerik Mama dengan apam tak berhenti Aku ah, cakap kepada mama Suruh mama jadi imam <laughs> Dia akan berubah Tonton dengan beda Kita kena kreatif Kena kreatif, tak nak diri orang. Saya sebagai penceramah, saya sebagai guru, saya sebagai ribu-ribu manusia saya buat. Kalau saya hari ini sering, ya, saya buat ala yang bila manusia nak berubah. Kena macam semacam supaya dia boleh ubah Batu tu boleh berlentuk, di dalam batu tu ada air. Percahkan dia, insyaAllah keluar air. Batu tu berlekuk, pelan-pelan, malam itu berlubah, pelan nama dia kelepungkan, masalah kita ni nak cepat berubah kita baru datang bercik 2 bulan baru 2 bulan, padahal ada 40 tahun tak ada kerana, tiba-tiba kita cepat orang, cepat berubah kita pun ambil langsung 40 tahun tambah dia perlahan-lahan gunakan ikhman, insyaAllah siapa-siapa pun boleh berubah, Wallahu ma'ala InsyaAllah, saya rasa kira ada satu penatian yang baik yang dapat kita sama-sama faktikan orang-orang panggung kita Apalagi Allah SWT, wa'min, ayah, siji Dan di antara tanda-tanda Allah Allah jadikan suami, isteri, Berbilik ini sangat besar Allah Subhanahu Wataala. Kedudukannya kita lakukan matan duduk dan juga segala keperluan. Saya juga katakan kita sudah berbincang berjemaah tadi, ya maklum berjemaah ya, insya Allah dapat kita laksanakan dan soal berjemaah sudah juga melakukan mendidik kita untuk menegur sebenarnya. Ya kita imam salah. Sulaimanul Wahhi misalnya, maaf dengan agla. Ini terjadi berjemu, tak macam macam. Allahumma Allah. bismillahir rahmanir rahim. Subhanak rabbika al-a'la. Ma'lumulak. Subhanallah. Memang betah baguslah hari ini. Bila aku sebut, bertasbihlah dengan nama Tuhan yang maha tinggi. Semua sebut Subhanallah. Jom banci lagi. Aku sayang betul ni. Subhanah malam tega ala nafsi khalaf Rupanya tak berada pati Haa Dan 3-4 kali kita berada di sini Seperti orang-orang Imam berpusing bagai Eh aku terjadi di mana hmm. Hmm. Ini, bantuan, eh? ha. Jadi perlu tahu juga Hukum imam makmur Untuk kita tahu cara menegur Dan balap pun kita tak pakai koi Pakai tepuk Pakai tasbih. Ha. Ah, Suami silap pun Dereka silap pun Ada cara yang baik Kadang-kadang kita tak betul, tak betul, tak betul, masih boleh ikut sama-sama studio sahwi, walaupun kita tak betul, Dia ha, terlupa gunung, ya? ha, kita boleh gunung. Kita terlupa sahdian, kita ikut sahdian. Dalam hukum perlumai, kita pun dah CDF untuk kita saling berorganisasi dan berjemahat. Ini mengalir perhatian kita selain daripada melaksanakan ibadah berjemahat kepada salah satu daripada elemen yang penting dalam soalan-soalan lezat, -soalan iaitu elemen... Ibu mertua terus, asal Allah merindah timbul terus. Ah, amat tak lagi maya, tapi dia ingatkan masa diistimewakan belakbir dan tumpul. Jadi orang tuan, ibu mertua, ayah mertua, anak menantu. Ha. Jadi susah mungkin boleh beri nasihat Bagaimana perhubungan yang baik? Ha, kerana dalam soalan-soalan ini, menantu sindir, ayah mertua, tak dihormati dan berbahaya permasalah permasalahan-permasalahan. Ya. Tapi secara umumnya, bagaimana kita membawa diri untuk sama-sama mencari kerajaan Allah dalam hubungan antara mertua dan menantu? Terima kasih. Teman -teman macam Dalam apa-apa benda yang kita nak buat, kita mesti ada hubung hubungan yang kuat dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Bila kita berhubung kuat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bantu pada semua urusan. Jangan berhubung dengan masyarakat. Jangan lari lagi pada Allah banyak orang yang mumpul dengan masyarakat. Bila dia berpegang, dia berpegang pada dahan yang rapuh. Itu kata-kata itu harapan. Sepanjang perjalanan ini lembakan raku boleh lewati Ini nampak? Boleh cuba itu. Perkemudahan yang rapuh tempatku berjalan Dulu aku seluruh diri. <SILENCIO> Ini masih seluruh diri. Seperti apa dia ya, rasa sendiri? Sebab dia si berpegang pada damau yang dalamnya makuk. Berpegang kepada manusia memang makuk. Cuba kita nak buat dia berpegang dengan Allah Ta'ala. Bagaimana nak berpegang dengan Allah Ta'ala tu? Dah tak nampak pun Allah Ta'ala. Memang tak nampak. Tapi kita berpegang dengan Allah maksudnya apa? Mak tak semudah kali lah. Perkara kali Allah betul-betul. Apa dia? Dalam ada. Banyak suami mengadu dekat, saya tak boleh kontrol isteri saya. Saya tak boleh baik dengan mak mertua saya. Mak mertua saya, ayah mertua saya, kontrol isteri saya ustaz. Sampai saya tak boleh nak nasihat isteri saya. Isteri saya doa pada mereka lebih daripada doa pada saya ustaz. Sebaya malam tak. Ada apa sebenarnya mak? Saya subuh pun setama luar, setama malam. Ini punlah sebabnya. So, umur pun abang tak buat. Maghrib pun abang dalam kereta lagi. Balik rumah terus tidur. Tiga masa abang nak kontrol orang. Sedangkan apa kita ada hubungan kait dengan Allah SWT. Sebab itu kalau kita nak jadi orang yang hebat, jaga hubungan dengan Tuhan. Bila Tuhan-Tuhan nak jadi kekasih Allah, Allah akan berhasil. Orang akan jaga, tuan, -tuan bila tuan-tuan dengan Allah, kan? إِنْكَمْ سُرُوْهَا يَرْسُرُكُمْ وَيْسَنْفِيْ أَقْدَىٰمَكُمْ Kalau kamu tulang Allah, Allah tulang kamu. Dan kamu akan mempunyai kekuatan tanpa terhentukan kamu. Saya nak buat sekolah, berkata, bukan? Bukan, senang menang. Tapi kalau saya jahat dengan Allah, Allah tak jatuhnya. Saya nak teranglah berapa-apa, tuan-tuan. Aku bunyi saya berjalan, nak dapatkan terapak. Tapi kalau saya jahat dengan Tuhan, mengatakan jahat. Tuan-tuan kita, kita masih ada tanggungjawab. Kita ada suami ada isteri ada anak-anak. Bagaimana kita nak tidur keluarga, kalau kita sendiri tak solat, kita sendiri tak tutup aurat, kita sendiri jarang bagi orang, kita sendiri jaga membina agama di dalam rumah kita. Kita jaga membina agama di dalam tubuh badan kita. Ingat dalam tubuh badan kita Ada kerajaan Kerajaan hati Kerajaan hati Tolong bagi baik hati Kalau kita berharapkan Mak metua, bapak metua Masalah mak metua Tak akan lebih baik daripada mak kantor Tapi tak diwaluarkan Sebab yang diwaluarkan Ialah cita tiramli Kita tengok cita tiramli pada tahun 1962 Sampai sekarang 2013 40 tahun lebih juga, Ibu Paku lo saya tu tahu tak sedikit lagi punya mana, 50 tahun, maknanya selama 50 tahun kita digambarkan mak mertua itu, jah, siapa yang kecemasan? Anisray, gampang, layak. Kita bayarkan mak mertua itu, sebab dia, ini wang diberi, ini baik pakaian tahu, sebab dia tak kira dekat mana pun kita berada. Jangan gila. Dia pun boleh tahulah perkara kita demo. Dia pun tahu ni kita. Ada ni tak semua mak betul jangan. Ada nak bubuh banyak mak yang baik. Masa di hospital, Salim mak yang dekat. Masa kita bersalin, mak betul yang dekat. Bubuh banyak. Semua drama pun tahu ni kita. Dia kata menantu jahat. Menantu seksa macam itu. Suami nanti di joro jorok-jorok dengan garpu dengan guru. Inilah sepalu sepuluh dalam orang tua. Selamat malam. Selamat menantu. Itu drama. Macam kikaknya berapa banyak menantu-nantu yang tanggung melepaskan. Suami regolori. Suami regol bas. Suami tak duduk di rumah kerja di kantor. Kerja di office Isteri suri rumah. sebelum masa. Kebetulan kamu isteri suri hari istri-istri suri rumah nampaknya suri tadi adakah suami itu yang ada mak dia adakah kita yang terjadi pejabat tahu mak pergi pejabat tak mak kita tinggal di rumah siapa pula? isteri kita isteri kita siapa? menantu pada mak kita berapa banyak menantu yang beri mak bertua lebih daripada anak pandu tapi mak bertua tak pernah pun nak bagi tapi orang telah masjid pada nasib jadi sibuk, nak buka rangkai, bagi pada anak-anak. Nihah, kalau mak mati, mak bagi pada kamu kampusyap. Nihah, ambillah, Nihah. Nanti datang berada lintan, kau ambillah geram kuni lintan. Si bagi pula lepas lintan, dia tengok. Untuk saya, tak ada ke? Tapi dia tak cakap. Sebab dia sedar, dia menantu. Tapi mak tak sedar, mak pun menantu yang pula. Bawa hospital menantu. Suap makanan itu, mandi ikan mak pun itu, lakak ada mak pun itu, suap makanan pun menantu. Abang dengan kakak tu, cuma datang hujung minggu, itu pun duduk dia jauh. Banyak pula nasihat kakak, ini eh, maknya airnya udah meleleh, tak kan? Tapi mak tak kenal benda itu, mak tetap kata, ha, ini bagi pada anak aku, ini bagi pada anak muda anak muda itu. Sebab itu saya banyak jumpa kes-kes macam -kes, itu. Menantu tak terasa Tak boleh Saya bukan tak harta Gelamas boleh cari Jangan cari Jangan pahala Pula-pula Alamak pun dosa saya. Sebab berbakti Pada umat bertuah pun Macam berbakti Pada umat kandung Kalau kita faham Konsep jenis Nombor dua Tadi saya kata Bergantung dengan Allah Ta'ala Allah Ta'ala Terimbulkan Saya sayang pada kita Nombor dua Kita juga banyak Tektor Bagaimana nak tektor kita hanya tekstur suami, kita hanya tekstur isteri, masa dia anak dahulu. Eh, Hei, ke lepupak, sejak hantar bunga-bunga, kenapa cinta hantar bunga? Bunga-bunga -bun masih boleh hantar. Dia tak patut pun nak yang dia di Bila dah kahwin, dah jarang dapat pun. Masa tak masya Allah, Semuanya elok berlaku. Semuanya kau, segala paman dia pergi, segala pangkai permainan dia pergi, segala pangkai dia pergi. Tapi bila dah kahwin, dah ada pangkai. Habis, pangkai itu mula tak ada, apa pun tak, ada, oh, tak ada, lah. Dia tak pergi dah. Kerja dia itu adalah rumah, adalah rumah, adalah Dunia jadi tak seronok. Itu namanya tak pakai teker. Kita hanya teker waktu belum kahwin. Sepatutnya lagi teker lepas kahwin lagi seronok. Teker lepas kahwin lagi seronok. Siapa tengok masa dahulu, belum dahulu. Apa pun makhluk nak, apa pun nak, apa kasih nak beli. Pergi dekat kubis. Pergi tak buat? Cuma tak buat. Pergi dekat kubis. Segala benda dia pergi. Pergi dekat dia lah. Cari sebaiknya. Isri dalam-dalam, isri berhenti dekat butik. Abang cantik tu. Cantik bintang. Cantik bintang cipas, cik Tak bintang cik gila pula. tu. Tak payah Ya emang saya tahu abang takkan beli Saya cuma uji saja. dah Dah dah dah dah buang masalah dalala, dalala. Kita tak dapat ni nak sempurit Bukan sahaja Semua nak lindah kopak dari aku Suami barat saya pun oh, tahu abang takkan beli Saja Uji Salah ke? Haa, tahu dah Kita tak boleh takkan Pusik eh, tak ada, kita tak payah lah Kita akan sempurit Ok, okay. Fokus Sepulit lagi, jangan kerja yang lain Satu hari waktu malam, Selepas makan malam Buat beli bantuan senyap-senyap Bukan letak atas kaki dalam bilik-bidu Bila dia pasak, dia akan letak bantuan Abang, akan siap, dia ajak kita makan Sebab tu pergi makan Ismin dati Abang makan, terus masuk bilik-bilik Dia pun masuk bilik, dia tak Soalnya itu yang dia berkenaan, dia akan ini Ada apa pun yang boleh terhadap diri Apa? apa yang terlalu Masa itu contohnya tak apa, dia bagi Itu namanya dektor Curi, curi, curi Curi hatiku Cuma, cuma, cuma Nunjauh setelah berhubungi itu namanya mencuri hati Bila selalu so -so mencuri hati Dia akan jatuh ke dalam hati Bukan saja Bukan saja Kita terbari Kita bercinda Curahkan rahsia Hati ke hati Bila hati ke hati dan jatuh Dia akan berkisik ke dalam hati Di mana-mana pun ingat Di mana pun teringat Waktu pun teringat Janganlah diisikan hati-hati Yang baru mengilmah kembali Hidatanku yang telah lalu So aku berjanji sehidup semakin Masalahnya tak ada kaji Walaupun tak take a hati buat betul Tak take a hati buat betul Macam mana? kita aset ke tapi istri hati suami hati tunar hati mahu apa. Hati, hati, hati mak bab tak tega. Timo tak konkrit. Sebabkan konkrit. Kita tak tega ya mak tak depan boleh aku suka nanti lemak yang kau demo komplek apa. Timo konkrit tu kan. Sebab kita tak pandai. Secer hati dia. Kasus hati maut tu bapak maut tu pergi ke Mesko, kasus dalam soli. Shallallahu. Tidak asyik lah hati mah, nanti Wallahu amin. Alhamdulillah. Saya harapkan lebih banyak yang pun beri hadiah Seperti ini Kata Nabi Assalamualaikum Assalamualaikum Berilah hadiah Dan saya akan berputih Kasih sayang Kalau takut Nanti aku di bawah Ada gerai Hadim kita Kita letak sendiri Boleh tahu dekat Terskili, Tersenari, bunga bunga bunga bunga bunga bunga Dan juga, bagaimana kita mencari yang lebih ada juga bub di bawah, menjual besar-besar kalangan syih bunga dan juga kalangan syih-Bunga-Bunga. Semakin, menjadi panduan, menjadi sebaik-baik hadiah yang bermanfaat. InsyaAllah. Sama-sama soalan terakhir, InsyaAllah, buat pertemuan kita kali ini mengenai anak. Anak sebagai anak kita kisah, anak dengan cabaran-cabaran di zaman sekarang, LD nya pada dulu gangster kemudian buat itu, kemudian macam-macam masalah. Jadi kebanyakan soalan-soalan keprihatinan ibu bapa di sini mengenai bagaimana mewarisi keimanan kepada anak yang tidak solat, anak yang biadab dengan saya, anak yang tidak mengenang jasa. Bagaimana saya nak tanamkan di bibi-bibi minda? Selepas tektik-tektik yang lain juga, Jadi mungkin satu nasihat Sebagai satu take away Dalam pertemuan ini Baik Tuan-Tuan kita sampai lah Pada bahagian Take away Kita akan mungkul semua nanti Kata-kata Jadi Tuan-Tuan Tuan-Tuan, saya Tadi saya tanya pada Encik Rahim Wakil saya di sekolah yang uruskan, kuliah-kuliah dari Singumpura, daripada jenayah. Saya kanya sepanjang 2 tahun saya turun di Singumpura walaupun ada masjid yang saya pergi dia bawah 17 buah masjid daripada 68 atau 69 jadi Ustaz Kuh ada 20 masjid yang beri ya, yang lain mungkin yang kecil-kecil. Jadi saya rasa 17 buah masjid saya pergi, Masyarakat Allah. Ya, ini pun saya rasa tadi yang dulu kita jadi terjadi ya, apa kepanasan? mesti tak pada jasa, ada satu muka pandu yang, yang, yang, yang baik. Juga kita mesti ada satu muka pandu yang baik. Juga kita mesti ada satu muka pandu yang baik. Juga kita mesti ada satu muka pandu yang baik. Juga kita mesti ada satu muka pandu yang baik. Juga kita mesti ada satu muka pandu yang baik. Juga kita mesti ada satu kita mesti ada satu muka yang baik. ada satu yang baik. Juga kita mesti ada satu kita mesti ada satu muka yang baik tentang cabaran-cabaran saja pun hebat-hebat. Macam-macam benda yang datang pada anak-anak kita. Pergilah di mana pun. Duduklah di zaman mana pun, tuan-tuan. Kalau kita sedang berpegang pada ajaran Islam, akhidat yang kuat, anak kita takkan berkesan. Di sinilah tempat tuan-tuan. Masjid, sekolah, rumah, rumah, dan sebagainya. Carilah orang dulu. Model-model macam mana pun, cari-cari macam mana pun yang ketiga-tanggung. Ambil dah kumpul satu. Yang sebab pendidikan di luar, pengajaran di luar, pengalaman di luar, apa yang dia tengok di luar, cepat pengaruh di sini. Kalau tidak ada basis yang kuat, kalau tidak ada fighting yang kuat, kalau tidak ada tapak yang kuat di dalam hati dia, tumpang. Saya rasa saya mengandalkan uji DTR saya pun kembang. Jaguh juga yang saya jadi yes, tu kaos saya tu yang bos, bahang, bosan semua. Jadi tak dengar lagi. Dengar kami bilang macam mana? Tetapi, gitu, tak, tak tahu apa? Jadi bahang Allah. Nah, apa Mana? Jadi kita tu macam apa? Hahaha, apa? Fakir lah. Kalau berlancar kalau kita ada iman yang kuat kita takkan terpengaruh. Dengar itu yo yo, oh, semua kaos saya macam macam masalah macam ni. Daripada kaki naik ke kepala. Ya Allah. Oh, oh kira dia itu je. kalau kita ada iman kita akan tahu haram dah jadi takkan kita dah ikut anak kita 24 jam boleh ke tuan teman anak ke tuan 24 jam dah tetapi yang boleh menambahnya buat pendidikan, buat contoh tak boleh antar di sekolah agama antar ke sekolah agama berikan pendidikan tambahan dia kalau kita tak boleh ajar di sini tempat dia masjid. sebab tu apa yang kau-kau sumbang kepada beji Arabita dia tak ke mana pun dia balik kepada kita dan anak-anak kita sebab so, pergilah jauh macam mana betul-betul manusia yang cari agama balik. itu pertemuan di itu So, setiap pertemangan di Malaysia, Masya Allah, artis-artis tu semua dah cari agama. Balik daripada orang berdudung, balik daripada orang berjaduh, dia nanti rejim. Saya berpun-pun. Saya tengok Masya Allah, Alhamdulillah. So, lepas dulu saya selalu saya cakap berpun Tau paman guna yang berkati hatiku Mengharap kau berkalan selama-lamanya <SILENCIO> Sekarang aku janggu Semua <SILENCIO> anda bercanggu kau, awal, dan pergi sempat Dan menyukur Allah Tamsul kau, awal <SILENCIO> Kau tak selamat jalan romi Itu yang kau tahu kudar. Dulu ada penyanyi namanya. Lina hangat. 24 jam bersuka hangat. Sekarang 24 jam berjumpa Saya tukar namun. Kita juga. hangat lagi. Jadi nampaklah orang akan balik. Saya pergi baca televisyen. Saya terlibat dengan banyak rakyat-rakyat yang boleh jadi pelajar. Pembaca pun baca berita. Dia kebanyakan dan yang bukan yang Islam ada yang tertutupan terbang. Dulu yang seorang dia. Haji, sini, pulang. Dia tak akan berapa-apa. Jadi kita nak balik. Kalau anak terbang-orang jauh terbangnya. Jauh terbangnya. Meninggalkan agama, meninggalkan kekuatan agama. Tak tahu orang-orang tak. Ya, si. Satu hari dia akan turun balik. Dia akan balik kepada Bukit. Sebab itu saya katakan tadi. Kuat dengan johan. Minta kepada Allah. InsyaAllah. Jangan kita banyak menjadi orang yang. Allah ayah. Allah juga, Jawa tidak. semaya malam tidak itu, Dah tiga kali saya boleh sebut. Tentang. Solat malam. Solat malam ini boleh ke? Bukankah dari wahamak. Solat malam. berdoa pada Allah. Minta di antara dua rumah. Rasul Islam. Harinya Allah kutokkan fikiran di Umar al-Shattah. Anak-kutuan tidak sedarang Umar al-Shattah. Anak-kutuan tidak sedar nas Umar. Anak-kutuan anak tak pernah bunuh orang. Anak-kutuan tak pernah sempat berharap. Umar al-Shattah, apa benda yang dia tak pernah buat. Hatta anaknya sendiri pun dia boleh bunuh. Waktu dia jadi dia. Tetapi dengan doa dan kekuatan kepada Allah. Umar menjadi pejuang Islam, menjadi sahabat Nabi, malah dijamin syurga. Jadi insya Allah yeah. anak-anak itu juga berjodoh. Dia ada peringkat yang berji, ada buah-bapak yang berji pun ada saudara, bapak, bapak yang berji anak, anak tak solat. cubalah buat kalau yakin. Tak boleh cara ini, cara berji tak boleh cara bi, cara berji. Tetapi atas jenis kata-kata tetap dia latihan akibatisnya sekarang mesti semua mesti ada sekolah orang yang hancar kalau tak cukup sudah siap ada sekolah biasa hancar selam malam supaya diimbang antara kehidupan kita dengan kehidupan di akhirat kaki ini yang kita dengar, mudah-mudahan Problem kita pada hari ini diperhati oleh Allah Ya, mudah-mudahan semua yang datang ini Yang kurukan dosa yang Menaikan dan jatuhnya Dan juga lagi malam nanti Dimencian Allah Dan berdaya daripada kumpul-kumpul Ayat-ayat nawa dan sebagainya Dikuti di bawah Allah Assalamualaikum so, warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya so, Dr. Mustafa. Dalam tempoh ini ada beberapa pengumuman insya-Allah Allah. Pada malam ini Dr. Mustafa akan berada di majlis di Bishan dan juga sedikit daripada takeaway distance daripada Eliana Celeste Trot. Ianya adalah kamunya anak anak kita seperti mana kata ulama ini kepada anaknya -anak, ya gunanya adalah dusyrik billah jangan syirikkan Allah itu akidah dan juga selalu lepas terpenting selain daripada dia mulle kepentingan doa ya? doa tanpa usaha itu kira kosong kadang-kadang kita pentingkan usaha betul langkah-langkah tapi tak berdoa kesombongan dan usaha usaha usaha tapi tanpa doa sombong dan mohon kepada kekuasaan Allah ganjaran untuk seluruh keluarga kita pun mohon jadi Allah kita bersama-sama berdoa dan juga bersedekah namun seperti itu mari kemudian kita baca surah al-fatihah hadiah daripada ramai jemaah yang ditempat ini untukurunan keturunan kita agar segala apa yang kita ada pada hari ini ditulis oleh Allah Subhanahuwataala sebagai satu bersedekah untuk menjalin perhubungan yang baik danlah kita bertukmin dalam syukur dan bahagia dan juga mendoakan agar setiap daripada muslimin kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada anak-anak kita kepada semua muslimin kita janganlah kita terkhilaf dan ujurani dan agar ini sampai kepada ibu, walaupun kita juga yang telah berkini Kita, guru-guru kita Dan moga-moga adai, nolak, Di segala amal kita ini Bolehlah sering tahan juga kepada suami Istri dan anak, anak kita, insya Allah Dan kepada khusus Yang sedang sakit, yang sedih Terima kasih Kepada Kuan Nur Jamin Dan juga anaknya -anak Di ICU, dan juga um, Alhamdulillah kita mara mara secara langsung dan kita nunggu akan kesembuhan muslimin muslimat profesor Dr. Abdurrahman bin Sulaiman agar orang Makkah itu beliau perjuangan dan dakwah akan kembali dan allah taala kalian juga kepada Al-Fatihah dimas-masukkan kepada orang-orang pada zaman makhluk yang sedang ada di negeri Singapura, adalah hadinya untuk menyembah Allah, rabbul alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alam yang mulia dan mahmud, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wasahbihi Allah ya Rahman ya Rahim, ya mahburur rahmi memohon kepada-Mu dengan ya Allah. Waduhul fakirin ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadi pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang dirahmati dan persatuan Ya Rahman Jika adalah pahala atas amalan kami pada hari ini Kami hadiahkan kepada Almarhum Kedua di wapak kami Dan juga kepada ibu kak kami yang masih hidup Ya Allah, ya, Allah ya Rahman Kami bermohon padamu Ya Allah pada saat padamu Dengan keberkataan ini Ya Allah nama -nama yang berikan kesihatan Dan kesempatan atas nama-nama yang disebutkan tadi Kami telah memberikan keafiatan dan kebaikan takas mereka Ya Allah ya Rahman Tepukkanlah hati kami untuk menerima hidupnya kami kita dijalankan akal fikiran dan hati budi untuk menerima segala mengajarMu Ya Allah, Ya Allah Ya Rahman, kami Allah Ya Allah iman kami, Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya hidayah kepada kami, Ya Allah Ya Allah Mudah kami mati dalam keadaan beriman dan baik dengan dunia, Ya Ya Rahman. Ya Allah Ya Rahman, Ya Allah dosa Allah Ya Allah Ya Allah anak Allah Ya Ya Allah jadi kalau mereka penunjuk mata hati kami Ayuh. Jadi kalau anak-anak kami Anak yang salih dan salih Ayuh. Jadi kebaikan kepada mereka Dan kebaikan juga kepada kami Ayuh. Ya Allah, Ya Rahman Ampunkanlah rosa-rosa Kedua-iwa untuk kami Kasihilah mereka Seperti mana mereka mengandikati Suatu kami yukir Ya Allah Semuanya kami banyak melakukan Kesalahan dan kerja-fakalan Kepada mereka Jika sekiranya kau tidak mengampuni kami Ya Allah semua kita berada, berada dalam keadaan yang baik. Semua kita tidak dalam keadaan yang berbahaya kerana kami Ya Allah. Ampun Allah Tuhan kami atas kesalajuan kami terhad kepada wabah kami Ya Allah. Ampun Allah Tuhan kami Ya rahmat, Dan telah kebaikan kepada kita dapat Ya Allah. Maka Allah tidak punya asalan atau tidak ada asalan atau tidak ada sebab. Amin. Semoga Allah merahmati Muhammad dan Muhammad with his dad throughout the hour bagi tetamu-tetamu sekalian di majlis motivasi pada majlis kesyukuran dan majlis sambutan yang telah hadir pada pagi ini ada sebahagian take yang disediakan daripada ikhwan juga iaitu ada borang pelupa muslimin boleh dapatkan jar jelly ini dibawa untuk menggoreng barakah itu terima kasih sekali lagi buat saudara-saudara yang telah menjawab insya kita akan ke WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.